În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cer ce faci pe Îngerii tăi Duhuri și slujile tale pară de foc. Fras creștin. în credința noastră creștină ortodoxă, mărturisim și credem în cele văzute și nevăzute. Prin cele nevăzute înțelegem că trebuie să credem că există Dumnezeu, că există îngeri și diavol, că există rai și iad, fericire și o sândire veșnică. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi pe Sfinții Arhanghel Voevozi, Mihail și Gabriel, împreună cu toate cetele îngerilor. Lumea aceea nevăzută care a fost creată de Dumnezeu mai înainte de a face pe om. Dumnezeu a făcut mai înainte cerul, îngerii și toate câte sunt în ceruri, apoi a făcut pământul cu tot ce există pe el și oamenii. Atât îngerii cât și toate cele văzute și nevăzute au fost făcute de Dumnezeu din dragoste, cu scopul de a fi slăvit, neîncetat ziditorul lor. Îngerii sunt duhuri adică ființe fără trup, înzestrate cu minte, voință și putere, rânduiți să locuiască sus în locuri ușoare și să aibă fire ușoară și repede. Îngerii au mai multe însușiri. Întâi sunt nematerialnici, fără trup, ce se poate pipăi, ci au trupuri îngerești, ce nu se pot vedea de noi oameni. Îngerii aud, văd, vorbesc, se bucură sau se întristează când greșim. Îngerii au voie liberă, putând să facă orice vrea. Îngerii fac binele din fire, fără silă, fără răsplătire și niciodată nu se schimbă din starea lor, cu toate că sunt într-o continuă mișcare. Îngerii petrec într-o desăvârșită ordine și supunere, ascultând cei mai de jos de cei mai de sus. Îngerii sunt plini de înțelepciune și cunoștință, însă nu cunoșt cele ce sunt în inima omului, nici tainele cele viitoare. Cunoștința și tainele lui Dumnezeu le primesc direct de la izvorul vieții, de la Dumnezeu. Îngerii sunt mărginiți de timp și de loc. Ei nu pot să fie deodată în mai multe locuri. Ei sunt prezenți numai acolo unde sunt trimiși. Îngerii nu sunt izvor al Sfințeniei, ci au și ei Sfințenia, tot prin împărtășire de la Duhul Sfânt, de când au fost creați. La început toți îngerii au fost buni. Dar o parte din îngeri, în frunte cu Lucifer, care a fost arhanghel peste ei, n-au recunoscut de unde le vine atâta sfințenie și strălucire din cauza mândriei și mândrindu-se a gândit să așeze scaunul lângă Dumnezeu. Atunci deodată au fost transformați în duhuri necurate și au căzut în adâncul iadului. După cum spune însuși Domnul Hristos, care era de față atunci lângă Tatăl Său Ceresc, văzut-am pe satana ca un fulger căzând din cer. Și transformându-se aceștia în diavoli, nu mai au mântuire în veac, ci se țin legați pentru ziua judecății celei mari. De la începutul zidirii și până acum, Dumnezeu s-a servit întotdeauna de Sfinții Îngeri pentru a ne ajuta, a ne înștiința și a ne mântui sufletul. Sfânta Scriptură este plină de apariția Sfinților Îngeri, precum și tradiția creștină. Vedem în Vechiul Testament un înger stat la ușa raiului cu sabia înflăcărată, păzind din Un înger se arată lui Avram, anunțându-l că într-o seminție lui se vor binecuvânta toate semințiile pământului. Un înger liberează pe evrei din robia Egiptului. Un înger păzește pe cei trei tineri în cuptorul de foc și pe Danil în groapa cu lei. Și în toate primejdiile în care se afla poporul ales, Dumnezeu trimitea îngeri ca să-i scape, să-i salveze. În Noul Testament, un înger vestește nașterea lui Ioan Botezătorul. Un înger binevestește Fecioarei Maria nașterea Mântuitorului. Îngerii se arată păstorilor, anunțându-i că li s-a născut Mântuitorul. Un înger se arată în viz lui Iosif, spunându-i să fugă în Egipt. Îngerii vestesc învierea. Un înger deschide ușile temniței unde era închis apostolul Petru. Și în multe locuri găsim, în Noul Testament și în Vechiul Testament, apariția îngerilor și ajutorul lui Dumnezeu care îi trimetea pre ei oamenii. Numărul îngerilor este foarte mare. Sfinții Părinții îi în nouă cete deosebite, în trei grupe de câte trei cete. Fiecare această ceată de îngeri își are misiunea ei deosebită. Prima grupă de îngeri este formată din Serafim, Heruvim și Sfintele Tronuri. A doua grupă din Domnii, Puteri și Stăpânii. A treia grupă din Începătorii, Arhangeli și Îngeri. Serafimii au câte șase aripi după vederea prorocului Isaia. Ei stau înaintea lui Dumnezeu și primesc direct lumina cea nenserată. Serafim înseamnă cel ce aprinde sau foc arzător. Heruvimii au ochi mulți după vedenia prorocului Ezechil. Ei primesc tainele cunoștinței și ale înțelepciunii nemijlocit de la Dumnezeu pe care apoi le revarsă peste îngerii de sub ei și heruvim înseamnă, după cuvântul evreiesc, multă înțelegere sau revărsare de înțelepciune. Scaunele cele pline de văpaie de foc sunt acelea pe care se odihnește Dumnezeu în chip negrăit, după cuvintele psalmistului. Dumnezeul nostru este foc misluitor. Scaunului pară de foc. Domniile se cheamă așa pentru că domnesc peste celelalte cete mai de jos. Ele rânduiesc stăpâniile pe pământ și dau înțelepciune oamenii. Puterile fac minuni mari în cer și pe pământ. Ele conduc planetele cerului, țările universului, vânturile, vremile și buna așezare a pământului. Anotimpurile, mările, ploile, tot puterile dau darul facerii de minuni oamenilor și fac semne mari în văzduh și pe pământ. Ei interes pe oameni în răbdare și în osteneala faptelor bune. Stăpâniile au putere asupra duhurilor necurate și nu le lasă să piardă pe oameni. Ei interes pe oameni în ispite și în primești. Începătorile au putere să îndrepte toată lumea, să păzească popoarele și hotarele țărilor, orașele, ținuturile și cetățile, căci fiecare țară, fiecare cetate sau limbă și hotar de popor are un înger păzitor din ceata aceasta începătoriilor. După cuvântul lui Moise, a pus hotar neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu. Arhangelii au putere de a descoperi oamenilor tainele mari, prorociile, minunile, vedenile. Ei întăresc credința, păzesc bisericile și pe slujitorii lor. Arhanghel înseamnă mai mare peste îngeri sau mari vestitori de bine. Îngerii formează ultima ceată de puteri cerești. Ei sunt cei mai aproape de oameni. Ei păzesc pe fiecare om în parte, îi descoper voia lui Dumnezeu, îl cheamă la pocăință, îl feresc de primejdii, îl ajută în ceasul morții, îl însoțesc până la tronul lui Dumnezeu și călătoresc cu ei până la 40 de zile. Îngerii sunt prietenii și însoțitorii cei mai apropiați ai omului. Cuvântul înger înseamnă vestitor. Fiecare om are un înger bun care îl păzește, cum spune însuși Domnul. Căutați să nu defăimați pe vreunul din aceștia mai mici, că zic vouă că îngerii lor în ceruri purure văd fața Tatălui meu care este în cerul. Pe lângă îngerul bun, omul mai are și un înger rău, care ne ispitește și ne trage la păcat, care scrie faptele cele rele ale omului și câte rele n-ar face El dacă n-ar fi lângă noi Sfântul Înger Cel Bun, care l-a primit fiecare de la botez. Aceste nouă cete îngerești se mai numesc ceruri și au misiunea de a se mișca în jurul preasfrintei trăimi și a cânta măririle lui Dumnezeu, cum zice Împăratul David. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui! Lăudați-l pe el cerurile cerului, fiindcă ceata Sfinților arhangelii însă s-a arătat slujitoare celor mai mari taine dumnezeiești și a înlesnit mântuirea neamului omenesc, vom vorbi mai mult despre Sfinții Arhangelii a căror pomenire o face astăzi. Sfânta Biserică a pus prăznuirea Sfinților Îngeri lor în luna noiembrie, care este socotită ca prima lună a creației și s-a pus în ziua a pentru întrucât ziua aceasta este simbolul veacului viitor. După cele șapte zile, care simbolizează veacul acesta, vremelnic, care a creat Dumnezeu toate câte se văd și nu se văd, a pus în veacul al optulea, ziua a opta, ziua odignii. Sfinții arhangel sunt în număr de șapte care stau înaintea tronului Slavei lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, celor șapte biserici ce sunt în Asia, de la cele șapte duhuri care sunt înaintea scaunului lui. Acești sfinți arhangel sunt Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selatiil, Gudil și Varahil. Fiecare arhanghel are o anumită misiune divină de îndeplinit. Mihail se tâlcuiește puterea lui Dumnezeu, este voievodul oștirilor cerești și cel din tâi din ceata sfinților arhangeli. El poartă sabie de foc și are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui puterea vrăjmașului diavol. Când Lucifer a greșit în cer și au început să cadă mulțime de îngeri după el, atunci toate puterile cerești, tulburându-se, a stat. Arhanghelul Mihail în și a strigat. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor, căci toți luând aminte la glasul lui și la greșeala îngerilor răi, s-au închinat înaintea lui Dumnezeu, preamărind numele lui. Tot Mihail s-a certat cu diavolul în pustie pentru trupul lui Moise, zicându-i, Ceartă-te pe tine, Domnul Diavol!" De asemenea, el a însoțit pe poporul ales din Egipt în pământul făgăduinții, printr-un stâlp de foc noaptea, iar ziua se arăta într-un nor luminos. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon, egiptenii. El s-a arătat păzitorul oștilor lui Suznavi, Navi, căruia i-a zis, Eu sunt voievodul oștirilor Domnului și acum am venit. El a adus foc și pedeapă peste cetățile cele desfrânate, Sodoma și Gomora. El a dat biruință lui Gedeon în luptă, el a scos viu pe lot din Sodoma și Gomora și multe alte minune a făcut Sfântul Arhanghel Mihail și face în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iar la sfârșitul veacului tot el va suna din trâmbiță și va scula pe cei morți din toate semințiile și popoarele pământului pentru dreapta judecată a lui Dumnezeu așa cum spune Sfântul Pavel, că la glasul arhangelului și la trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer. Gavril se tălcuiește bărbat Dumnezeu, este arhangelul bunelor vestiri de bucurie, care are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeiești. El nu poartă sabie de foc, ci un crin, de neîntinată bucurie și curăție. El este foarte dulce la vedere și plin de dumnezeiască blândețe. El a fost trimis la Fecioara Maria din Nazaret ca să-i vestească taina cea mare a întrupării lui Dumnezeu în pântecele ei. Mai înainte a vestit Sfinților Părinții, timp și Ana, că va naște pe Maica Domnului. El a vestit în templu Sfântului Zaharia că va avea pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gabriel a adus la cer rugăciunea Fecioarei Maria când petrecea în templu și îi descoperea taine negrăite. El îi aducea hrană cerească îngerească în Sfânta Sfintelor. El a auzit întâi de taina întrupării mai înainte decât toți îngerii, el a rostit mai întâi numele prea dulce lui Isus. El a pus nume Sfântului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor în Betleem că s-a născut Mesia. El a cântat întâi slavă întru cei de sus și a învățat pe păstor să cânte. El a descoperit magilor taina întrupării. El a liniștit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara. El a poruncit să fugă în Egipt cu pruncul Iosif. Și iarăși să se întoarcă în Nazaret, Sfântul Gavril o crotește pe fecioarele care își păzesc curăția. Acopere pe mame, păzește pe prunci. El slujește tainelor celor mari și ajută la mulțirea și mântuirea neamului omenesc. Arhangelul Rafael, al treilea arhanghel, are darul tămăduirilor de neputințele omenești și călătorește cu oamenii care îi cere ajutorul și cei care călătoresc departe în călătorii lungi și mari și grele. Uriil are darul de a lumina pe cei întunecați. Selatiil este rugător fierbinte pentru neamul omenesc. Gudiil este slăvitor al lui Dumnezeu, întăritor celor ce se nevoiesc la fapte bune. Varahil, ultimul arhanghel, este aducător de binecuvântare dumnezeiască pe pământ și împărțitor de dar. Dar dintre toți sfinții îngeri, cei mai mari binefăcători ai oamenilor, au fost sfinții Mihail și Gabriel, din care pricină se pomenesc astăzi cu cântări de laudă, împreună cu toate cetele îngerește. Deși numai lui Dumnezeu se cuvine laudă și cinste, Totuși, trebuie să știm că tot Dumnezeu se proslăvește când noi lăudăm pe Sfinții Săi. Așa cum spunem sal, că minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Deci, cinstind pe Sfinții Îngeri, cinstind pe Dumnezeu, care le dă o putere așa de mare, care lucrează prin ei minunile sale, de aceea avem și noi de îndeplinit trei datorii principale către Sfinții Îngeri. Respect, iubire și încredere desăvârșită în Dumnezeu și ajutorul lor. Respectul constă mai cu seamă în a fi tari încredințați că Îngerul nostru păzitor este de față la tot ceea ce facem noi zilnic și noaptea și ziua. Să fim atenți, deci, să nu facem nimic care ar putea să-l supere pe Îngerul Păzitor, să-l întristeze. De multe ori vine ispita diavolului și șoptește omului la ureche să facă unele păcate fără rușine, fără de frică zicându-i că cine îl poate vedea. Dar Îngerul Păzitor, care vede toate murdăriile noastre, plânge și se întristează, fiindcă știe ce urmări grele vor avea. Mai pe urmă, oamenii, acel suflet de la acele păcate grele și mai ales când va fi osândit în ziua judecății pentru totdeauna. În al treilea rând, suntem datori să iubim pe îngerul nostru păzitor, căci dintre toate creaturile, el este păzitorul nostru cel mai credincios, prietenul nostru cel mai sincer, protectorul nostru cel mai puternic nu numai că priveghează pentru binele sufletului nostru, dar ce nu face pentru trupul nostru ca să fie păzit, fiindcă demonii ce ne-ar face ei și ce ne-ar chinui ei dacă n-ar fi de față îngerul nostru păzitor să împiedice impedice și să le spună să stea departe de cel credincios. El, Îngerul Păzitor, călătorește cu noi și ne servește drept călăuză în mijlocul tuturor pericolelor vieții acesteia. În al treilea loc suntem datori să avem încredere săvârșită și în Îngerul nostru păzitor. Oricât de slabi am fi, oricât de nenorocită ar fi starea noastră, oricât de mare ar fi primejdiile, să nu ne temem de nimic, fiindcă El este cu noi și cu El este Dumnezeu când vine vreo nenorocire sau vreo Ispita asupra noastră, să implorăm ajutorul îngerului nostru păzitor, care este de față la toate suferințele și necazurile noastre. Dar pentru ca să ne asigurăm protecția lor, trebuie ca și noi să imităm viața lor și să ne facem ca și ei, plăcuți lui Dumnezeu. Ei se bucură pentru sufletele noastre bune, care merg pe calea lui Dumnezeu și se întristează pentru cei care cad în fel de fel de păcate grele și urâte și murdare. Ceea ce ei iubesc ei mai mult decât toate, ei iubesc curăția. Și noi să căutăm să iubim cât mai mult curăția trupului și a sufletului, căci prin aceasta ajungem la Sfințenie și nu vom pierde fecioria sufletească, fiindcă aceia care pierd fecioria sufletească, aceea se pierd pe veci. De asemenea să dăm sfat celui ce are nevoie de el, să plângem pentru căderea lui nostru, să nu zmintim pe nimeni, să îndemnăm și pe alții la pocăință, să vină la Sfânta Biserică, să postească, să se roage, să facă numai bine. Sfinții îngeri nu bărfesc pe nimeni. Nu se răzvrătesc, nu se mânie, trăiesc în bună rânduială, așa și noi. Să nu ne mâncăm cinstea unul altuia, să avem răbdare nispite, să fugim de tulburare și de persoanele care fac tulburare, să fugim de mânie, de ceartă, de pofte și de patim trupești, de vom trăi în armonie, în dragoste, în viață curată și în rugăciune, avem viață îngerească. Iar de vom trăi mai departe în pofte trupești, în lăcomie, beție, în fel de fel de patini și petreceri lumești, avem viață dobitocească. Iar cine trăiește în ură, în răzbunare, în trufie, în necredință, în nepocăință, în păcate mari de moarte, are viață drăcească, diavolească Oare noi în ce stare ne aflăm acum să ne cercetăm puțin adâncul sufletului nostru? Să privim în jurul nostru și să vedem câți dintre cei aleși nu cad acum în timpul de față? Câți din cei buni s-au făcut răi? Câți din cei ce mergeau odată la biserică nu mai vor să audă de ea? S-au rătăcit acum și din credință și înjură biserica și preoții și rugăciunea și pe Dumnezeu. Au devenit cei mai mari dușmani ai bisericii unichea. Vai oamenilor din veacul acesta, că greauă sândă îi așteaptă! Dacă ar veni între noi arhanghelul Mihail, aceleași cuvinte ar striga, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte! că timpul este aproape, însă să fim siguri că va veni și ziua morții noastre, în cine știe ce fel, și sufletul nostru va merge cu îngerul păzitor prin vămile văzduhului la dreapta judecata lui Hristos. Și atunci vom fi rânduiți în grădinile fericirii raiului sau în temnițile iadului. Cu îngerul păzitor și cu celelalte ce te îngerești, ne vom duce prin toate locurile acestea și mai ales la dreapta judecată. Atunci, la dreapta judecată, unii vor fi blestemați pentru păcate și condamnați la muncile cele veșnice, unde tot îngerul păzitor va conduce și va duce acolo până în temnițile iadului pe sufletul care l-a păzit o viață întreagă, și n-a vrut să-i aminte și să asculte la glasul lui Dumnezeu. Atunci va fi despărțirea cea mai amară pentru totdeauna când îl va lăsa pe el acolo munci și închinuri și se va întoarce îngerul lui păzitor în cetele celor buni ca să dea slava și cinstea lui Dumnezeu așa după cum a fost mai înainte. Să cade să fim tare priveghetori, să vegem, că își depinde de viața noastră, de faptele noastre. Veniți, dar, frați creștini, tineri și bătrâni, veniți să lăudăm pe slugele Domnului cele îmbrăcate în pară de foc, pe Mihail puterea lui Dumnezeu, pe Gavril izvorul darului, pe Mihail voievodul oștilor cerești, pe Gavril știutorul tainilor dumnezeiești, pe Mihail mustrătorul demonilor, pe Gavril bucuria fecioarelor și a creștinilor. O mai marilor arhangel voievozi, Mihaile și Gavrile, Rafail, Uriil, Selatil, Gudil și Varahil, rugați pe milostivul Dumnezeu să ne ierte păcatele și greșalele noastre și cu puterea ce-a dăruită vouă de la Dumnezeu, acoperiți-ne cu aripile bunătății voastre, dinpreună cu îngerii noștri păzitori, și apărați-ne de toate ispitele trupești și sufletești ce vin nouă de la diavolul, de la și cei văzuți și nevăzuți, ca și noi să putem face voia lui Dumnezeu și să-L slăvim, să slăvim pre El împreună și aici și în ceruri în veci de veci. Amin. Amin.